Ya ayahal الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يرت الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَدَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَدَةٍ بِدَاعَةٍ وَكُلَّ بِدَاعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين مع أشهر المسلمين رحمني ورحمة الله telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatussyaikh al-allamah al-fauzan hafizhahullah taala dari hadis yang ke-31 sedikit mengulang alinea terakhir yang kita baca Kata beliau hifdhahu Allahu taala bahwa az-zuhud maknanya adalah attarku meninggalkan yakni utruk ad-dunya tinggalkan dunia namun bukanlah berarti bahwa engkau meninggalkan apa yang engkau butuhkan berupa mencari rezeki Berusaha dengan usaha yang halal ini justru dilarang. Ketika seseorang tidak mau berusaha dengan usaha yang halal, berusaha untuk mencari rizki memenuhi kebutuhannya, akan tetapi utruk malahajatalah kabiq. Tinggalkan apa yang engkau tidak punya kebutuhan atasnya. Sehingga bukanlah Makna serta tujuan dari zuhud Meninggalkan perkara-perkara mubah Yang kau butuhkan bersama dengan anak-anakmu Tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah Meninggalkan hal-hal yang tidak ia butuhkan dari perkara dunia Maka seorang muslim barakallahu fikum ia bertindak baik di dalam mencari rizki, namun ia tidak bersemangat dengan semangat yang sangat menggebu-gebu atas dunia padahal di sisinya telah ada yang mencukupinya Fahadzihi qa'idah makaini qa'idah kata Syekh izhad fi dunya yuhibbakallah zuhudlah terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu maka bila engkau zuhud terhadap dunia Allah subhanahu wa taala akan mencintaimu maka di sini di dalam kalimat ini Padanya terdapat Sanjungan dan pujian Terhadap sifat zuhud Pada perkara-perkara yang tidak Dibutuhkan oleh seseorang Kemudian Barakallahu fikum Lanjutan dari Penjelasan beliau dan saya disudah kita lanjutkan sedikit. Dari penjelasan yang baru, wa dalilun ala Allah yuhibbu ibadahu almu'minin. Dan juga di dalamnya terdapat dalil atau sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mukmin. Allah mencintai hamba-hambanya yang mukmin. Maka di dalamnya ada penetapan sifat al-mahabbah, penetapan sifat rasa cinta bagi Allah Ta'ala, ta sebagaimana Allah juga memiliki sifat marah dan sifat benci. Namun yang harus difahami dan sudah sering kita ulang-ulang Barakallahu fikum bahwa Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak seperti kecintaan makhluk Rasa cinta yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sebagaimana rasa cinta yang ada pada diri makhluk Sebagaimana Kemarahan dan kebencian Allah tidak sebagaimana kemarahan dan kebencian Makhluk Tetapi ini adalah sifat yang khusus bagi Allah Sama dengan sifat-sifat Allah yang lainnya Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa ta'ala Kemudian pelajaran berharga yang bisa kita petik pula dari sini Wa fihi anna umuruddin yusalu anha ahlul ilmi bahwa perkara agama urusan agama yang ditanya tentangnya adalah ahlul ilm para ulama yang ditanya adalah para para ulama maka lihatlah orang tersebut Sahabat tersebut yang tidak disebutkan namanya di sini bertanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang رجلun ya Rasulullah dullani ala amalin jika amalku, Ahabni Allah, Ahabni manusia. Jika amalku, Ahabni Allah, wa Ahabni an-nas. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku lakukan, bila aku terapkan, niscaya Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun cinta kepadaku. Beliau, radhiyallahu taala'an. Datang bertanya kepada Ar-Rasul alaihissalatuhassalam. Dan tidak memikirkan sesuatu pada dirinya. Tidak menciptakan sesuatu dalam dirinya. Maka di sini terdapat peringatan yang sangat penting. Dan pesan yang sangat berharga. Bahawa urusan agama yang ditanya adalah ulama. Tidak memikirkan sendiri, tidak Barakallahu fikum Menciptakan sendiri Berlogika sendiri Karena orang yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama Ia munculkan dari dirinya sendiri Seorang mubtadi'ah Maka dia menjadi seorang mubtadi'ah Menjadi seorang ahlul bid'ah ah. Wakau nukah ttaqarrabu ilallah biseyin, lama yati bhihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam taznu anhu hasanun. Hada bid'atun, waqbiyun, wa merduun. Engkau bertakarub kepada Allah subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu engkau menyangka bahwa itu adalah kebaikan maka ini adalah bidah ah, keburukan dan ia tertolak sehingga Ikhwani hafizakum Allah. Faumur Dzin inna ma yusalu fiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh menyebutkan maka urusan agama yang ditanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَمْبِيَا dan yang setelah mereka, setelah, setelah beliau setelah Nabi SAW dari kalangan para ulama yang mereka adalah وَرَثَةُ الْأَمْبِيَا pewaris para Nabi Ia tidak mendatangkan sesuatu dari dirinya yang ia bertakrup dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sementara ia tidak tahu apakah ini termasuk dari agama ataukah bukan اخواني في الدين معاشره المسلمين ارحمني وارحمكم الله قوله maka ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam wazhad fi ma indan nas yuhibbukan dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia di tangan manusia Niscaya manusia akan mencintaimu. Kata Syekh menjelaskan penggalan kalimat ini, janganlah engkau berharap terhadap apa yang ada di tangan manusia. Karena bila engkau mengharapkan apa yang ada padanya dan engkau meminta kepada mereka, mereka akan benci kepadamu. لِأَنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ وَلَا يُرِيدُونَ بَذْلَ مَا بِأَيْدِيهِمْ. Karena mereka tidak suka, tidak senang. Dan tidak menginginkan untuk memberikan apa yang ada di tangan mereka Maka jangan pulang kau memberatkan mereka Ini secara umum Gambaran umum tentang tabiat Sehingga bila engkau ingin mereka mencintaimu Jangan meminta kepada mereka Istai'in billah Mahma amkana kadalika Minta pertolongan Minta bantuan kepada Allah selama Dengan semaksimal mungkin Selama masih memungkinkan Kecuali bila Engkau butuh untuk meminta فَإِنَّهُ يُبَاهُ إِنَّ الْحَاجَةِ اَوْ إِنَّ الْضْبَرُورَةِ Maka dibolehkan di saat butuh dan di saat ada kondisi yang mendesak. Namun hendaknya engkau mencukupkan dirimu merasa cukup dari apa yang ada pada manusia kerana bila engkau memberat-beratkan mereka, mereka akan marah kepadamu. Ka al-qail sebagaimana ucapan seorang penyair. La tas'alan bunayya adama hajatan wasalilladhi abuabuhu la tuhjabu. Allahu yagbabu intaraktasu alahu, wabuney Adamah hina yusalu yagbabu. Jangan sekali-kali engkau minta kepada bani Adam suatu hajat, suatu kebutuhan, tetapi mintalah kepada Zat yang pintu-pintunya tidak tertutup. Allah marah, Allah benci. Bila kau meninggalkan untuk meminta kepadanya, tidak mau meminta kepadanya, sementara Bani Adam tatkala diminta, ia akan marah. Oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Indama tas'alun-nasa yubghitunaka." Tatkala engkau meminta kepada manusia, mereka akan benci kepadamu. Amma idza sa'alta Allah jalla wa ala fa innahu yuhibbuka. Adapun bila kau meminta kepada Allah, justru Allah mencintaimu, bukan membenci sebagaimana tabiat manusia. Sebaliknya orang yang meminta kepada Allah, Allah akan cinta kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, lagi maha derma. Inna jawadun karim. Maka ka'idah. Ini sebuah kaedah yang sangat penting. Bila engkau menginginkan suatu amalan yang dengannya Allah akan mencintaimu dan manusia pun mencintaimu, maka izhat fid dunya yuhibbakallah wazhat fima inda nas yuhibbakal nas. Ikhwanul fiddin 'azza ya wa iyakum Ini penjelasan dari hadis yang ke-31 kita akan beranjak pada hadis yang ke-32 Qal Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Nabi Sa'id Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamakala La darara wala dirar hadithun hasan Rawahu ibn Majah waddara qutni waghairuhuma musnadan Warawahu malikun fil muwatta mursalan An Amr ibn Yahya an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqat Abu Sa'id. Walahu t lurk yuqoi bzdha bzd. Dar Abu Sa'id saat ibn Malik ibn Sinan al Khudri radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas mudarat. Hadis Hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dan selain keduanya secara musnad. Dan diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta secara mursal. Dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau menjatuhkan Abu Sa'id, menghilangkan Abu Sa'id Al Khudri dan ia memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ehwani Fidin, a'azzaniyallahu ayyakum dijelaskan fatiha tu Al Alama Al Fauzan hafidzahullah. Hadza alhadithu min nahiyyati as-sanadi min tariqaini hadith ini dari sisi tinjauan sanad diriwayatkan dari dua jalan Yang pertama adalah jalan musnad ai marfu' ilannabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua dengan jalan mursal di mana tidak disebutkan padanya sahabi Yaitu Sahabat Abu Sa'id al-Khudri tidak disebutkan pada riwayat yang kedua. Maka Al-Mursal adalah marawah tabi'i an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan seorang tabi'i langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui jalan atau perantara Sahabat dan Al-Musnad adalah marawah Sahabi an Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diruatkan sahabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kuat. Dengan pengumpulan sanat-sanatnya sebagaimana yang disebutkan al Mu'allif Al-Limamun Nawawi. Walahu turukun yuqawi ba'duha ba'dan. di mana kata Syekh Al Fauzan wa dzakara annalahu turuqan katsiran yaqawi ba'daha ba'dhan ia memiliki banyak jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya ujataka nabiy sallallahu alaihi wasallam la darara Dikatakan sebagian pendapat la farq tidak ada perbedaan makna antara keduanya antara kalimat la dengan wa dirar qila la farq tidak ada perbedaan antara keduanya wa dirar bi ma'na bahwasanya ad memiliki makna ad-dharar sama maknanya. Lalu kenapa Nabi alaihi mengulangnya dengan mengatakan la dharara wa la dhirar dalam rangka menguatkan. Sementara ad-dharar adalah maknanya sesuatu yang menyakiti mengganggu manusia padanya ada bentuk gangguan padahal yang dituntut adalah seseorang memberi manfaat dan tidak menimpakan mudarat ia memberi manfaat kepada dirinya dan memberi manfaat kepada manusia ia tidak memudaratkan dirinya dan tidak memudaratkan orang lain Maka ضد ad-dharar lawan atau kebalikan dari ad-dharar adalah an-nafa', manfaat. Wa qila dan dikatakan pula barakallahu fikum inna bain ad-dharar wad-dirar ad farqan. Ada perbedaan makna antara ad-dharar dengan ad-dirar. Maka ad-dharar kata Syekh hafizallahu ta'ala waraa' Minjani bin wahid. Dari satu sisi. Dari satu arah. Itu. Makna dari kalimat. Ad-Dharar. La-Dharara. Ayla yakunu minka-Dhararun al-Nas. Janganlah muncul terjadi. Darimu suatu kemudaratan. Kepada manusia. Jangan engkau menimpakan kemudaratan kepada manusia. Wa ama adzirar, adapun makna adzirar, fahu ya dulu ala Musharakah min jani menunjukkan ada persekutuan, ada partisipasi dari dua arah, dari dua pihak. Maksudnya bagaimana? Kata Sheikh menjelaskan. فَأَنْتَ لَا تَضُرُّ مَنْضَرُّكَ Jangan engkau memudaratkan orang yang telah menimpakan mudarat kepadamu. Jangan menyakiti orang yang telah menyakitimu. Tetapi balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan pemaafan dan sikapi dengan berlapang dada. Ini adalah akhlak kaum mukminin. Ini akhlaknya kaum mukminin. Ia membalas keburukan yang ditimpakan kepadanya. Naam dengan kebaikan, memberi maaf berlapang dada. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah ash syura ayat yang ke-40, "Faman 'afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya di sisi Allah. Pahalanya di sisi di sisi Allah. Allah memberikan jaminan kepadanya. Dan Allah memberi janji kepadanya, la Allah tidak pernah menyelesihi janjinya. Ini bukan sekedar iming-iming kosong. Lah. Sehingga makna dari ad-dirar ini seperti, Sabda Nabi SAW, La tahun man khanaka janan. Engkau berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu Masya Allah Kalau secara kaedah Al-Qisos membalas dengan yang setimpal itu boleh Dan itu bentuk keadilan Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik Itu adalah sebuah fadilah, sebuah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ misluha". Balasan suatu keburukan, satu keburukan adalah keburukan yang semisal. Hada kisos, ini adalah bentuk kisos pembalasan dengan yang setimpal. Faman 'afa wa asliha fa ajruhu Allah. Dan barang siapa memberi maaf dan berbuat baik maka pahalanya di sisi Allah. Maka kata Syekh fal qisasu jaizun, qisas boleh. Wal ahsan, tapi memaafkan itu jauh lebih baik. Karena orang yang engkau maafkan tersebut Padahal ia telah berbuat kejelekan kepadamu, berbuat keburukan kepadamu. Engkau memaafkannya yusbihu sadiqan. Ia akan menjadi teman. Allah Azza wa Jalla berfirman. Dalam surah Fussilat ayat ke-34 sampai 35. Wa la tastawi'l hasanatu wa lasseyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi, bagi orang yang tidak beriman, mereka tidak akan berusaha untuk beriman. Tetapi orang yang beriman akan berusaha untuk beriman. keburukan orang yang beriman akan berusaha untuk beriman. Tetapi orang yang beriman akan berusaha untuk beriman. Tetapi orang yang beriman akan berusaha untuk beriman. Tetapi dan tidak ada yang diberi anugerah Yang demikian kecuali orang-orang yang penyabar Hanya orang-orang penyabar Ini adalah suatu perangai Ini adalah suatu karakter, sebuah sifat Yang tidak terjadi pada semua orang hanya akan barakallahu fikum terjadi dilakukan oleh as-sabirin, oleh para penyabar. Falladhi la yasbir la ya'fu. Orang yang tidak penyabar, dia tidak akan memaafkan. Amma Ammaladhi yasbir fahuwa ya'fu. Tapi orang yang bersabar, ia akan memaafkan. Si penyabar itu akan mudah memberi maaf. Karena memang sebetulnya. Memberi maaf atas orang yang berbuat jelek. Berat bagi jiwa. Berat bagi hawa nafsu. Yahtaju ila sabrin butuh kepada sabar. Manusia secara tabiat. Itu inginnya membalas. Sementara ia tidak membalas, membutuhkan kepada sabar. Membutuhkan kepada sabar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan wa ma yulakkaha illa alladzina sabaru. Wahayulakwa illa zuhadin aldiim tidaklah yang diberi anugerah yang demikian kecuali orang-orang yang sabar dan tidak ada yang diberi anugerah kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Ikhwani fi din, a'azan yalla huwa iyyakum, aashurul muslimin rahimani, rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian ini semoga Allah Jalla wa memberi kita karunia menjadi orang-orang yang menghindarkan diri dari sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat tercela dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia sifat-sifat yang mulia termasuk di antaranya adalah sifat penyabar, mudah memberi maaf dan gampang berlapang dada atas kejelekan yang muncul dari orang lain dan tentunya kita juga dihindarkan untuk menimpakan keburukan kepada orang lain amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh